Ipar Euskal Herriko klube dotaldea, kezbaldituko gehi omaila gorenetan, ez du balio biziki ugun joaitzia goi mailako kirolaren ikusteko edo zergatik ez jokatzeko ere. Ego Euskal Herrian, bereziki eta Bizkaian, Europa eta batzutan munduko oberenekin lehiatzen ari dira. Futbola ikustea besterik ez da. Liga munduko sapelketa lehiatunetarikoa izanagatik, hiru euskal taldek parte hartzen dute bertan. Eibar, Arraxtorik, Donostiako Reala eta Bilboko Athleticekin ebatera hiru izanen dira begizere. Du den sasoinean. Baina naiz da Mutikoetan bakergik. Nesketan Oiartzunek gigaitea lortu du aurten eta oguere erreala eta atletikekin hiru talde izanen dira gorenean. Baina menturaz, ahi eskubaloinean heldu da. Nesketan, Donostiako bera-bera taldea irugerren aldikot sapelduen gehtatu da hokteen, ez du sapelduenen liga jokatuko diru arazengatik, baina mundu mailako erreferentzia bat bilakatua da. Eta berean barakaldoko zuazo eta igan behiden zarautzere atxeman ditzazkegu, Hotx berriz ere beste iru talde lehen mailan. Saskioa ez da gutio ere. Azebeli gan, Gazteizko Baskoniak eta Bilboko Bilbao Basketek Europako Kopa jokatuko dute irailetik goiti, eta Gipuzkoa Basket ahartua izan da ere aurten hiru izanen dira beraz. Nesketan, Gipuzkoak talde bat izanen du, Euskal Herriko Unibertsitatea, eta Bizkaiak ere Gernika. Populakuntza atletik desberintasuna ondia izanagatik ipagoskalegiari konparatuz, eta artea da ala ere, guzi hori, huar gaiten, bordaledo pauera joan gabe ere, goimailako talde frango baditugula gula, asko zurbilago.